Я не від того, щоб залишитися на ніч у асі. Мені подобається в ній усе, і розкішні округлі, мов херсонські, кавуни груди, і притки дебелі стегна, від одного погляду, на які у чоловіків одразу ж дурна сила збурюється. Та й про обличчя творець не забув, подбав і про брови, і про соковиті, мов стеглі черешні вуста, тільки й того, що зора. Але хто на таке зважає в ліжку? І все ж не залишуся, якби мені того не кортіло. Можливо, і йолоб, та й з жінками-співробітницями краще не зв'язуватися. Сказав треба, значить треба. Рубанув я і пішов, де перед покою взувати туфлі. На дворі вже ніч, по серпневому прохолодно, на тролейбусній зупинці ні душі. Тут вижає вже край міста через дорогу дачі. Колись сюди кияни діставалися лише рейсовими автобусами та власними машинами. Нині ж місто пішло у наступ, і за його багатоповерхівками вже не видно і селища. Але столиці цього замало, їй хочеться знести ці халупи к бісової матері і повністю окупувати територію. Правда, серед старих незогарних будиночків вже видніться добротні котеджі чудернацької архітектури пишні споруди, якими назву важко підібрати, палаци, хороми, замки, резиденції. На протилежному боці вулиці зупинився тролейбус, коли, гучно хряснувши дверима, він од'їжджав. Я від несподіванки мало не скрикнув у світлі ліхтаря, впізнав сутуловату постать Леона з незмінною чорною сумкою на плечі. Ось він оглянувся, поправив сумку і впевнено попростував темною вуличкою Дачного селища. Мене наче обухом по голові лигнуло. Стою і ніяк не можу оговдатись. Що цьому шарпаку тут треба? Невже має в селищі якусь власну хижу, отже приїхав додому? Чи, може, знайшов чужу покинуту дачу і на свою нічліжку? Усе це було б так, якби не Георг. За київськими мірками звідси до гадючника світ не близький. Потрібно довго їхати тролейбусом, потім метро, відтак знову тролейбусом або автобусом. Це ж час і гроші. Хіба не можна знайти інше кафе десь тут, неподалік? Звичайно, можна. І ясна річ, Леон відшукав би його. Тож якого дідька він приперся сюди. Я прожогом кинувся через дорогу і занурився в гостющий морок вузької вулички, намагаючись ступати обережно, нечутно. Темрява не була б у такої непроглядної, якби дерева не зімкнули над вуличкою своє гілля, утворивши справжні тунелі з галузя і листя. Навіть коли б зараз світив повний місяць, тут усе одно панувала б глупа ніч. Та що це? Озираюсь і подумки вергаю. Прокльони? Від дороги в кінці вулички з'явилися жовті кружала фар. А в що б йому заклинило? Ще трішки, і воно... Протне своїм світлом тунель наскрізь. Хоча Леон і не впізнав би в мені варівела, я не хотів, щоб він мене запримітив. Адже тоді доведеться припинити стеження і, спіймавши облизня, повертатися назад. Треба прикинути відстань до Леона і прийняти якесь рішення, але попереду порожньо, хоч він комити. Поки я ховався від тих плятих фар, він зник куди обладить лише високі паркани не перескочиш а авто їхало по волі неквапом підстрибуючи на вибоїнах